Acompanyats de la música dels Coldplay i aquest Viva la Vida, us presentem el primer llibre, el llibre útil d'avui, El dia de l'incident, 13 històries sota un altra claror, de l'Isidre Grau, de l'editorial Meteora. Una publicació d'aquest agost dins de la col·lecció de l'editorial Meteora, Papers de Fortuna. El dia de l'incident de l'Isidra Grau és un conjunt de narracions que descriuen els moments de vida de diferents personatges i persones i com un i com un imprevist, algunes vegades puntual, és capaç de modificar el dia a dia i des d'aquell moment la realitat de cadascun. Com revela el títol, eh, són tretze històries sota una altra claroró, la de l'evidència que els canvis moltes vegades s'apropen al nostre camí, i ens ajuden a saber quin és realment l'esperit que acompanya el nostre cos. I, de la mateixa manera, cada vivència ens obliga a pensar que un canvi mai és eh, cap cosa negativa, que sempre s'ha de treure el caràcter positiu de les noves situacions. S'ha de dir moltes vegades, viva la vida! D'aquesta manera, l'Isidre Grau, Premi Sant Jordi l'any 85, el, la primera part de la pentacol·lecció sobre la família Benament i les vinyes de Saball, els colors de l'aigua, doncs l'Isidre Grau recupera la primera plana i torna a la narrativa en una de les seves especialitats, la narració curta, assignatura, que ensenya també a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Els personatges de les 13 històries són ben diferents de sexe, d'edat, de posició social, de nivell cultural, d'estatus personal i també d'estabilitat emocional. A tots, però, els onells que en un moment una persona o un succés li canvien la vida, una vida que de segur no imaginaven. Bon dia, Isidre Grau. Hola, bon dia. Espero que per mi, a partir d'ara, sigui el meu dia de l'incident. Bé, esperem que sigui un incident benèvol. Eh? que no sigui de conseqüències totals. Estàs aquests dies presentant el teu darrer llibre, el dia de l'incident sí. 13 històries sota una altra claror. Eh, jo deia que, que a veure si és el dia de l'incident perquè els protagonistes de totes les narracions del teu llibre travessen un moment estrany en les seves vides i quan troben una persona o en una situació la cosa canvia totalment o almenys el fa reflexionar d'alguna manera. I veuen d'una altra manera. Eh? Veuen bé, és una mica el trencament de la rutina que t'ho vas programat per anar fent cada dia el mateix, cada dia el mateix, i llavors hi ha una circumstància que et fa veure les coses d'una altra manera. Per, no només per títol, sinó per la, confeccionar aquest aquesta sí. feina, vas tenir tu un dia de, de l'incident? Petits dies d'incidents, o petites, petits moments en què hi veus eh, t'atures, i veus més clar eh, cap a on t'has d'anar, cap a... Eh, Uh, bé, allò que anava cap aquí ara vols anar cap allà i després també en aquest llibre hi ha, a, a part d'algunes vivències personals són sensacions no, no tants situacions uh, i també um, gent que m'ha explicat, amics que m'han explicat coses que han passat de manera que um, no hi ha res autobiogràfic moltíssim uh, um, res, amb el sentit que màgi passat estrictament tal com ho dic eh, però sí que hi ha molts fets reals al darrere, el que passa que a mi m'agrada distorsionar-los totalment uh -huh. en aquest cas, com tu dius, hi ha una part de realitat sí. i bona part de ficció la, la inspiració és real i sigui meva o sigui d'altres que m'ho han explicat llavors jo el que faig sempre és buscar la història que hi ha al darrere no? uh -huh. bé, i en aquest cas també puc confessar que l'única que és bastant real bastant biogràfica és l'última aquest dia de la caiguda que és una narració llargueta del final, en què realment explico bé, un dia de l'incident, com deies que ara el febrer farà 5 anys que vaig fer una caiguda des de 3 metres d'alçada i bé, només em vaig trencar la pelvis però bueno, es va solucionar tot però en aquests moments quan es, acabes de caure i veus que no t'has mort doncs et passen pel cap moltes coses llavors bé, senzillament aquí sí que és l'únic que és veritat La càssia real aleshores? No, o no, no, és... no vaig caure de la càssia sinó d'una tauladeta ah. el que passa que la situació la, això faig la ficció aquesta perquè llavors em permet jugar amb una mena de pilota com un símbol de la maledicció que no va ser així eh? sí, no, no era, era tot el que dic que dintre eh? la, la mitjora aquella que jo estava esperant que em vingués a recollir l'ambulància per portar-me a l'hospital tot el que m'ha passat pel cap sí que és bastant real la mare s'ocupava de donar menjar a totes les bèsties de la casa, menys el cavall, és clar, que era assumpte del pare. No era pas que fos la seva vocació, cosa que saltava a la vista, però ella s'hi avenia perquè formava part de la vida que havia triat en el moment de casar se amb un pagès. Va ser un dia d'aquells que baixava l'escala de fusta damunt la corda als porcs, amb les galledes carregades de pinso. L'escala era molt rònera. Fàcil d'entrebancar-s'hi, de donar un mal pas, i ella el va donar. Recordo que aquell dia jo gandolejava per l'eixida, entretingut amb les meves gallines preferides, i un dels jocs era, precisament, mantenir-les en equilibri sobre la pilota de goma. Va ser llavors que vaig sentir els crits que venien de la cort. Un tall a la cama i no sé quantes macadures... Li van haver de posar la injecció del tètanus i estar molts dies sense tocar aigua. Tot un enrenou. Però no va ser el que més va quedar gravat a la memòria. Potser només va ser la impressió d'una ganyota que no li venia dels danys que s'havia fet. Més aviat era de la profunda decepció de qui havia de xupir el cap davant d'un destí que li pesa. La confirmació d'haver errat l'elecció... Era com si s'estigués dient «Qui em malava ficar-me, pagès?». Era cert. La mare va continuar maleint aquella feina tan sacrificada fins que la raó se li va anar esmicolant. I també, havent tratat a fer de jove en una casa on no se sentiria mai ben entesa ni consolada. Duia l'ànima adolorida per tantes morts al darrere. En set anys, germà, pare i mare tots els seus i en una casa de pagès no hi havia temps per als planys amb uns antecedents tan tràgics no tenia res d'estrany que ella fos l'oracle de totes les desgràcies les que acabaven passant i les que podien passar I ja anem al, al, al terreny explícit de la durada de les històries, eh, perquè a tu no t'agraden aè està de moda ara els totxos gran les, les lectures àmplies. Penses més en novel·la curta o en novel·la eh, o, o relats curts? Eh, ja de fet soc eh, potser més novel·lista bé per tradició, eh, soc més novel·lista que contista. Emvia fet molts contes i els havia publicat els anys 80 sobretot després m'he dedicat més a novel·la perquè a mi les idees em creixen i se'n van i ample pum, pum, pum. de totes maneres amb novel·la per entendre'ns les meves novel·les eh, s'aturarien entre els centres i els 300 pàgines o no? una cosa així no? eh, perquè penso que tenim tendència els escriptors a, a escriure massa llarg Eh? el que passa és que bueno, també són moda a vegades hi ha uns retxels que són uns totxos però jo crec que sóc partidari de la concentració dintre de la novel·la fins i tot ara Bé, quan escrius, escrius formats molt diversos. Uh -huh. En aquest cas, el dia de l'incident, amb aquestes 13 històries de diferent durada, sí, com sí. ordenes aquestes 13 històries? Bé, les 13 històries, evidentment, van anar sorgint, doncs, eh, de mica en mica. Algunes les tenia com... hi eh, ha ja desades al calaix, les remodelat, i llavors eh, l'únic vincle en comú de les tres històries és el fet de que eh, dins de l'acció hi hagués aquesta eh, circumstància incidental que canvia una mica el curs, això és l'únic eh, l'altre, els formats, com deies n'hi doncs, han tres històries que són llargues que són rebats, per això dic narracions no parlo de contes, parlo una mica de formats diversos eh, llavors hi ha, diguem, hi tres històries que van entre les 15 a les 30 pàgines, que precisament, llavors vaig sí, això que dius, vaig ordenar les no saps mai ben bé amb quin criteri, no? però vaig sí, agafar un criteri volgut, de la primera és la, de les més llargues, aquest de 30 pàgines, després el mig també és un relat que és el personatge, un personatge real que té també 25 o no sé quantes pàgines i al final aquest últim, el dia de la caiguda que té 15 o 20 pàgines mm. vaig pensar, en bueno, les ordenes repartides perquè així em servien una mica mmm, per no acumular totes les llargues al principi sinó una mica mmm, i, i fins al final i llavors, al mig vaig posar uns blocs de narracions que crec que tenen entre 8 i 12 pàgines una cosa així més llarguetes i també de personatges que són diem una mica més grans bueno, dels 50 o 60 vull dir, etcètera, etcètera i per altra banda el, el, el, cap al final, cap a la mitja part vaig més aviat acumular històries que eren una mica més curtes de 5 a 7 pàgines o així, i també tenien protagonistes una mica més joves de 30 o 40 anys o no sé Eh? I, i hi ha situacions fins i tot una més còmiques més lleugeres eh, bé, és un criteri eh? tu creus que el lector tindrà com un ritme de lectura és, és, pot ser un llibre per reportar habitualment en el metro i en un, en un viatge on en dos eh, fas una història no cal llegir-les per perquè estosa perquè no tenen cap importància a, a l'ordre l'únic que sí que hi ja, vaig posar aquest eh? Vull dir, ara, eh, són narracions que poden anar-se llegint per qualsevol ordre eh? el que passa que bueno, hi aquest criteri eh? aquest repartiment el llibre es va presentar aquest setembre sí. com, com està funcionant? com, com veus? Bé, no, sí, a mi estic molt content vull dir, evidentment començant perquè a Meditat el Meteora ens hem entès molt bé tant amb la producció el llibre m'ha fet molta il·lusió perquè eh, diem que està com treballat amb efecte no sé, no? fins i tot aquí hi unes petites il·lustracions davant de cada de cada contra que sí. no hi envien parlat, però bueno, senziment hi ha una petita un, un quadret eh, que fa una il·lustració però, però bé és aquesta cura sí. que ha tingut l'editorial, doncs hem fer un producte bonic que uh -huh. senziment ens ho hem passat bé tots eh i després també doncs en el sentit ara la promoció a les xarxes socials i tal, també és una gent molt propera i, i que m'hi ha trobat com de veritat molt còmoda. Com està ara mateix el col·lectiu Ofèlia Drax? Ja està més que... Bé, no, l'Ofèlia Drax ja es va diem-li, acabar com a tal col·lectiu, entre altres coses perquè a més van morir uns quants components vull dir, bé, primer eh, en Xavier Romeu ja fa molts anys d'un accident a Tarragona a cotxe, vull dir, després eh, en, en Quim Soler que precisament ara fa 20 anys i que per cert ara es publicarà una nova novel·la d'ell o una antiga novel·la d'ell que no estava que estava inèdita París vis que es presentarà el més que bé per tant ara també hi ha un cert moviment que es parla d'Ofelia Drac, del Quim Soler 20 anys, per altra banda també el Jaume Fuster, un altre membre important que també es va morir eh, bé, per tant doncs, eh, senzillament es... però en la seva època va ser important no, no, més aviat no, per, important. Per, per, per, per, per escriure en català i, i, i a donar a conèixer el que és el català i diferents gèneres mm. diferents, diferents gèneres, vull dir que potser a partir dels anys 80 la cosa va començar bastant el 78,79 39 amb aquell concurs la sonrisa vertical, que era un castellà en totes les llengües de l'Estat i llavors s'hi va presentar el Feli i va guanyar amb les 10 pomers d'Ester Pomer mm. aleshores a partir d'allà hi va haver doncs, això, aquest, aquest, oh, oh, eh? aquest llavors, a partir d'allà hi va haver 5 llibres més de tots els gèneres, d'eròtica, de terror, d'astronomia, anàvem fent coses i cosetes, fins que, evidentment, hi ha un moment en què doncs, el col·lectiu com a tal ja no té sentit. Hi ha algun gènere literari que el català sigui el, el seu? Bé, jo, no, no tenim exclusiva, no? però ara precisament s'està posant... Però vull dir, no sé, una novel·la en català sona millor, té més musicalitat o més ritme que, sí. no sé, en, no, en no. rus ja no, no, el que passa que ara per exemple hi ha una certa eclosió de la narrativa negra en català, vull que també hi ha eh, s'ha creat una societat i tot i eh, diem-li, bé vull dir, hi ha moviment eh, també hi ha molta novel·la històrica no, no estic parlant d'aptituds o no la llengua catalana val per tot com, com la russa, com l'espanyol mm -hmm. eh? i té una, una altra musicalitat això és evident ara, eh, evidentment, el que volia demostrar el Feria Drag, i que es continua demostrant sol, és que la llengua val per tot i l'única que cal és fer-la servir i saber-la fer servir mm -hmm. eh? ara hi ha una eclosió de novel·la històrica i també hi ha una eclosió de novel·la negra fantàstic I Esperem eh, que adorin. i també hi ha una eclosió de memòries també, Fem ara ja, també cop més, París va valer la pena. Ni que fos per les hores de perdre'm tot sol pels carrers, quan encara no sabia la sorpresa que m'esperava. Una d'aquelles que et canvia la vida. Va ser en un sopar amb els dissenyadors de moda amb qui es relaciona la filla. Un tec en un restaurant del Maré. Amb un grup de 15 o 20 persones. Amb vincles entre professionals i amistosos. Tot pro informal perquè ella em proposés d'acompanyar-la, com en d'altres ocasions s'ho havia fet al seu marit. L'excusa per convèncer era que havia alguns catalans i espanyols i que no faltaria el bon humor. No era que tingués gaires ganes de gent desconeguda, però sí que em feia una certa il·lusió anar-hi de parella amb una dona tan jove. A l'hora de la veritat, la vellada que no va passar de discreta. Però quan la filla va fer la roda de presentacions... Ja em vaig quedar intrigat per la cara d'aquell que tothom anomenava Matier i no sabia de què em resultava familiar. Vam coincidir asseguts davant per davant a la llarga taula i per les mirades, breus però incisives, que segons com em dirigia, vaig deduir que ell també es preguntava si ens coneixíem d'abans. No vaig poder estar-me de preguntar a la filla si això era possible però ella ho veia difícil ja que l'home tot i que procedia de Barcelona duia més de 40 anys establert a París tothom el tenia per francès i no era pas dels nostàlgics que atlaven la pallissa més que res vaig entendre que ella no li tenia grans confiances ni una particular simpatia és un veterà dels que s'ho fan valer em va xiu si si xiu com si volgués tancar el tema. Uh, per ser un bon escritor has de ser un bon lector. Sí. Sí, sí, sí. Cosa que a vegades costa molt d'entendre, sobretot els que a vegades venen a l'escola i volen escriure i tal i qual, no? Jo en tinc en meu estil, no? Moltes vegades es diu. No, ja bastant, no bastant humilitat. No m'interessa els d'altres. Ja bastant humilitat perquè tothom té mala consciència de que hauria d'haver llegit molt més del que ha llegit. Ara es nota molt, molt, molt, moltíssim la persona que et vem un bagatge... El uh -huh. literari adquirit amb eh, la tradició, això sí uh -huh. i la tècnica és molt important en aquest cas, a l'hora de posar-se a escriure? Eh, és, és important per perdre la innocència per perdre la innocència, o sigui no pots, no pots eh, pensar que estàs inventant eh, res o sopedall uh -huh. eh, sinó has de tenir un domini tècnic has de saber que les coses les pots explicar de moltes maneres, molts punts de vista que és un, un exercici que faig amb aquestes tres històries que cada història em permeto no perquè toqui explicar-la de manera una altra no, jo et busco davant d'una història i al final dono eh, bueno, em sembla que s'ha d'explicar aquesta història a través d'un monòleg o a través d'una tercera persona o a través d'un soliloqui de diferents fórmules llavors, a veure, aquesta és la cosa que hem de d'aprendre els escriptors hem de triar i a vegades hem de fer proves, aviam què és millor. Ningú ens dirà, no hi ha cap manual que ens dirà com hem d'explicar aquella història. És la nostra tria. És enginyer tècnic. Vaig estudiar la enginyeria tècnica química a Terrassa, concretament. Bé, llavors he treballat 30 anys a la indústria com a tècnic, mm -hmm. amb diferents aspectes amb la indústria dels plàstics vull dir, bé, diem eh, va ser una experiència molt interessant humanament perquè tens un contacte allò que en diem la realitat doncs molt més palpable que a vegades si et tanques a seguida amb el món de la cultura la teva visió està molt <sí> Molt, molt mediatitzada no? uh -huh. en canvi jo no, en un moment determinat ja quan tenia 50 anys vaig tenir l'ocasió de eh, sortir de l'àmbit industrial perquè llavors vaig començar a fer classes de, de literatura una cosa impensable en aquells moments, l'any 94-95 no s'havia acudit, però m'ho van proposar i bueno, vaig fer classes de novel·la de conte i he passat 15 anys com a autònom també amb classes i amb altres temes de comunicació que, eh, bé, llavors doncs, després d'aquests 15 anys d'autònom sí que dic, bueno, ara em jubilo i em dedico més a les meves a el que m'interessa més que és escriure novel·la, mm. conta. Tot. tu que ja portes un temps en sí, bé, escrivint no, home, el ja, llibre electrònic el matarà el de... llibre normal de paper? No, veure, això és molta polèmica etcètera, etcètera, jo crec que no, que aniran coexistint en quant a formats en diferents proporcions però el problema no està en el llibre electrònic i el llibre de paper que són ja dic, formats que poden mm -hmm. coexistir sinó és la lectura l'hàbit de la lectura i el valor que se li dona a la lectura Eh? vull dir, la lectura com a font de coneixement com a font de plaer eh? vull dir, com a experiència de la vida o sigui, senzillament aquí el que es preocupant és que moltes noves generacions eh, una vegada els han obligat a llegir i després s'han rebutjat no llegeixen un llibre en la seva vida o almenys presumeixen que sí jo llegeixo un llibre l'any, fixa't mm. tu bueno, aviam, o sigui, aquí la lectura o tens el verí incorporat o, o, mira, o, o, tens un professor? o tens un professor que t'ensenya com alguns que surten al, al teu llibre eh, no? sí, també, també. i que et marquen Exacte, en, en un no. moment donat Aquesta aquest és una de les coses que s'ha perdut mes, perquè a més a més està de moda com rebutjar el mestratge i és una cosa que a més, precisament no tinc molt clar que precisament el que he trobat a faltar a vegades són mestres mestres. En el, el sentit de les coses que jo he fet o del paper que jo he fet durant 15 anys amb molta gent, que bueno, sense poder los dir ben bé doncs el que han de fer, però en realitat aquesta mena de mirada externa sobre el que estàs fent això és molt difícil de trobar uh -huh. és molt difícil de trobar eh? perquè no es tracta de que un lector o una mica et digui, m'agrada o no m'agrada bueno, què? però que hi no, però vull una mica de crítica ah, dir, ben, o, o aprofundiment no, però, en el una tema una crítica entra i entra del que vols mm. dir no? Estem a veure, la feina d'escriptura és una feina molt solitària en essència eh? dir, no, no és Hollywood eh? o sigui, l'acte d'escriure és dur Bueno, fem sols, hem d'escriure de, sí, sí, de, sols uh, m'agradaria acabar l'entrevista agraïnta molt Sidra que hagis vingut als estudis de, de Ràdio Rubí al uh, Vallès la teva comarca sí, vas sí, néixer a Sabadell sí, ja, no, però som, ets fill d'Anemadí de Cerdanyola germans, una mare li cridava dins la, del teu llibre uh, aquest és d'una altra pasta li diria el fill sí vull que surti un ensa com els altres uh, tu vas sortir diferent, culturalment parlat de la teva família uh, no, jo de fet era d'una altra pasta <ếu> per dir-ho així o de dir-ho, la meva família a dia m'éren d'origen pagès, però bueno, unes certes el meu pare havia ten inquietuds culturals com per ser regidor de cultura de l'Ajuntament de Rayles durant la República. No? després per això el va pagar en mm. totes les dificultats després de la, de la guerra. però bé, en definitiva vull dir no, no però no hi havia una tradició de, de lletres pròpiament avu eh? dia casa. El que passa que doncs, en un moment determinat hi ha alguns professors diuen: aquest nen té, cap", doncs deia, té cap per estudiar. Llavors, als 10 anys et fan fer el batxillerat, en lloc de fer-te fer el comerç o fer-te fer altres coses, o de mecànic o el que sigui, aquest nen té cap per estudiar. Jo era el que tenia cap per estudiar. Bé. I ara, qualsevol pot posar-se davant d'un paper ah, o d'un ordinador bé, i escriure, sí, transmetre-se a uns... Bueno, us... ha, ha canviat molt el temps i, molt, i jo també més tenia clar... Que, ten, que volia m'interessar amb les lletres, però als 14 anys l'any 59, quan em vaig bé de decidir eh, de lletres que se'n fa, vull dir, evidentment no, no, en sí, aquell sí. moment no tenies i sobretot i el Vallès que a Barcelona les coses veien d'altra manera, eh? però vull dir en definitiva llavors jo vaig ser un conseqüent vaig estudiar una carrera tècnica que en aquells moments és el que semblava tenir un futur, com on va ser durant molts anys, eh? i bé, de fet no no estic gens descontent, sobretot no n estic descontent perquè a mi em va donar una formació racional, eh, pràctica una visió de la vida molt més clara que després a l'hora d'aplicar-la a l'escriptura i a l'ensenyament de l'escriptura ha fet molta falta i molt bon servei eh? i per exemple he fet dintre del terreny del conte hi ha un llibre, un assaig que es diu l'arquitectura del conte perquè me'l van encarregar és uh -huh. un llibre que encara es ven <laughs> dels pocs sí? i que precisament doncs, eh, esclar diguem, és una mica un manual de, de, de, bé, de pràctica i teoria de l'escriptura del conte literari i, bueno, d'alguna manera és fruit també d'aquesta capacitat d'ordenació que només la treus d'una carrera tècnica o científica. Uh -huh. Va, doncs hem de... Moltes gràcies, Sidra i gràcies no sé si hi ha sort, sí. o almenys que... Esperem que sí. Esperem eh? Que, que, que sí. tots els ballesans llegeixin. Gràcies, Isidre. Que vagi bé, gràcies. el llibre útil d'avui El dia de l'incident 13 històries sota una altra claror de l'Isidre Grau gràcies a l'editorial Meteora una edició de l'agost d'aquest 2013 dins de la col·lecció Papers de Fortuna en format ròstega 18 euros 192 pàgines aquesta novel·la per lectors d'històries curtes que busquen sensacions enormes si voleu conèixer més en profunditat sobre l'Isidre Grau, té un blog, tres whiskeys, isidregrau.net. <futat>